Аж раптом, звідки лязь, узялась ця Жанна і перевернула все догори дригом. І глузливі натяки на те, начебто воля погано знала свого чоловіка, змусили її вперше замислитись, чи вірно вона жила, і чи справді ідеальна дружина має бути саме такою, як вона собі це уявляла. Але сумнів швидко зник, а неясне почуття провини залишилося, бо Оля несподівано усвідомила, що у тій вселенській жалобі керувалася здебільшого егоїстичними міркуваннями, замість виконати свій істинний обов'язок і з'ясувати, що насправді сталося з Ясиком. Прихід Жанни Оля прогавила. Плескаючись у ванні, почули, як мати з кимось теревенить, але їй навіть на думку не спало, що Ясикова колишня могла з'явитися так рано. Загорнувшись у рушник, Оля вийшла в коридор і почула з кухні знайомий хріпкувати голос. «А ви, Тамара Борисівна, примушуйте себе. Життя – це рух, спина спиною» але сидіти цілими днями вдома теж не можна. Ось зараз остаточно потепліє, і давайте. Тільки не на лавку під під'їзд, а кудись у ліс чи у парк. Та я, Жанночко, і не можу з сусідками на лавці довго сидіти, з ними нудно, тільки те й роблять, що плітки переказують. А ось і Оля, зараз будемо снідати. Мати заходилася накривати стіл, а Ольга, так і стоючи самому рушникові, мовчки розглядала гостю. Жанна була вдягнена у темно синій класичний костюм, як у справжній бізнес-леді, що ніяк не асоціювався з образом учорашньої екзальтованої, брутальної, некерованої жінки. Але й тепер вона не виглядала на свої 36-37. Ідеальна фігура, обличчя майже без зморщок. «Привіт!» – Жанна демонструвала бездоганні губи і надзвичайну приязність. «Вибачу, заранній візит, але я вирішила перехопити тебе до роботи». «Ну то як? Зважилася?» «У принципі, Оля Стримана посміхнулась гості». «Давай спочатку поснідаємо. Сьогодні я не працюю, і в мене тепер три дні вихідних, отже, часу вдосталь. Після сніданку Оля рішуче попросила в жанний паспорт і особисто присвідчилася тому, що та взяла з Ясиком шлюб у 82-му році. У 86-му народила сина і в 91-му розлучилася. «Пробач». Оля присунула до гості її улюблене суничне варення. Але Ясик лише раз згадував, що був одружений, і сказав, ніби по молодості оженився на своїй однолітці, а ти аж ніяк не схожа на його однолітку. Нічого, все нормально. Не зреагувавши на комплімент, Жанна відвела погляд. Не здивуся, якщо він і про Микиту не згадував, а те, що документи перевірила, молодець. Не така ти наївна, як видаєшся на перший погляд. То що, ти зі мною? Так, я вдумала твої слова і дійшла висновку, що ти частко маєш рацію. Але як воно буде на ділі? Що саме ти плануєш робити? Наша мета – дістатися грошей на який ми обидві маємо право. Спершу, напевно, є сенс побалакати з його компаньйоном і близькими приятелями. Ну і, звичайно, з тим, хто вів його справу, якщо ти кажеш, що велося слідство. І запам'ятай, мусимо триматися разом. Ми з Тамарою ходимо парою. Тандем двох дружин одного чоловіка видавався Олі смішним. Щось таке... І собі посміхнулась Жанна. Дехто з Ясикових приятелів козликів мене просто не знає і пошле якнайдалі, дехто навмисно не згадає.